Zinger Magdolna, nélküled. Ajánlom négy gyermekemnek, Orsikának, Gergőnek, Sárának és Benyaminnak. Hálával. Amiért vannak? Első fejezet. Mibe keveredtem? Júlia vagyok, és válok. Húsz éve vagyok házas, és biztosak voltunk benne, hogy együtt éljük le az egész életünket. Aztán elmúltak a nagy érzelmek. A kapcsolatunk barátság elszeridőlt. Kísérletező pár voltunk, azt hittük, mindent elviselünk egymástól. Azt akartuk, hogy felpesdüljön a szerelmünk, ezért megengedtük magunknak a külső kapcsolatokat. Ide jutottunk. Erika vagyok, és válunk. Mindig sírok. Most se tudok rendesen beszélni. Meghaltak a gyerekeink tizenkét éve. Égrek voltak. Kis lányok. Belefulladtak a tengerbe. Túléltük, összekapaszkodtunk. Azt hittem, ez a tragédia örökre összetart bennünket. Visszatért az életbe vetett bizalmunk, mertünk még gyerekeket vállalni. Kezdtük megengedni magunknak az örömet és most elhagyott. Emma vagyok, és válok. Sikeres voltam, energikus, magabiztos, amikor férjhez mentem. Két gyerekünk született, otthon maradtam. Feladtam az állásomat, majd lassan-lassan önmagamat -lassan is. Árnéka lettem az egykori ragyogó nőnek. Mindenem volt a család. Mindent elkövettem, hogy béke legyen. Alkalmazkodtam. A végtelenségig. Aztán rájöttem, hogy megcsal. Megígérte, hogy abba hagyja, de folytatta. De nem a nőkről szól a történet. Ők jöttek, mentek János életében. Sokkal inkább arról, hogy nekik köszönhetően rájöttem. Milyen ember valójában a férjem. És hogyan járulok hozzá én magam, hogy fenntartsunk egy áldatlan állapotot? Beadtam a vállókeresetet. Semmire sem vágyom jobban, mint hogy külön éljek. Károly vagyok, és vállok. Tudjátok, hogy van az még mindig csak mással történik meg. Elhagynak férfiakat, elszakítják tőlük még a gyerekeket is. Tudom. De az én feleségem soha nem szerethet bele másba, és soha nem tenné meg, hogy akadályozza a kapcsolattartást a gyerekekkel. Nem én vagyok, akivel ez megtörtént. Ez csak egy rossz álom. Remélem, minél előbb felébredek. Nem is tudom, mit keresek ebben a csoportban. Kata vagyok. Én is válok. Szépen megegyeztünk, hogy az lesz a legjobb, ha szétválnak útjaink, hiszen már semmi nem köt össze bennünket. Békével elengedtük egymást, még egy szép kis szertartást is csináltunk, amely során minden jót kívántunk egymásnak. Most azonban, hogy ő talált magának valakit, mindent kívánok neki, csak jót nem. Megőrültem teljesen, forbennem a méreg, nem tudok aludni, kémkedek utána. Mindenkit ezzel raktálok, Már menekülnek előlem a barátaim és a munkatársaim. Kifordultam önmagamból. Pedig éppen az történt, amire vágytam. Új életet kezdhettem. Hát, szép kis új élet, mondhatom. A férjem igazán karizmatikus férfi. Nem szép ember. Hóri horgas, betegesen sovány, át a görnyet. Korán őszülő haja néha csapzottan zsírosan lóg a szemébe. Máskor a fodrász úgy megkopasztja, hogy elálló fülei eluralják az egész fejét. Ilyenkor kifejezetten nevetségesen néz ki. De vele tudnak szeretni a nők, mint ahogy én is bele szerettem húsz éve. Most válunk. fúcsa nagyon szokatlan. Jó házasság volt a miénk. Nemrég még azt hittük, életünk végéig együtt maradunk. Vannak párok, akiknél állandóan napi renden vannak a veszekedések, sőt, a vállás gondolata is felmerül újra és újra. Ők talán felkészültebbek, ha egyszer tényleg megtörténik. Bár nem biztos, hiszen itt van ellen példának a szomszédasszony. Ágiék házassága egy merő katasztrófa volt. Most mégis úgy éli meg, hogy összeomlott az egész világ, és olyasmi történt vele, amire álmában sem számított. A férje nem bírta tovább. Lelépett egy másik nővel. Ági ezt úgy értelmezi, hogy rútul elhagyta őt, és persze a gyerekeket is. Hallgatom a szentségeléseit napestég és elcsodálkozok. Mi lett ez a halkszavú, finom kultúrált kis teremtés? Drága küldözget az új nőnek, ami némileg enyhíti a szégyent, amit amiatt érzek, hogy én mi lett nem. Júlia vagyok, és válok, mondtam tegnap hős és elszántsággal a válók első csoport foglalkozásán elcsukló hangon. Pedig nem akartam, pedig inkább nevethetnékem támot. Hát ide jutottam, mint az anonim alkoholisták az amerikai filmekben. Jó vagyok, és alkoholista. Keseregtem magamban, miközben próbáltam megfogalmazni, mi a fenét keresek ott. Húsz évek voltunk együtt. És biztosak voltunk benne, hogy együtt éljük le az egész életünket. Magyaráztam Mindenkit meg akarva győzni, hogy milyen szilárd volt a mi kapcsolatunk, hogy a férjem milyen klasszember valójában, és hogy a mi vállásom tulajdonképpen csak egy véletlen. Válok. Igen. Tegnap végre kimondtam. Azóta sok minden más lett. Elsősorban én magam. Például gazdagodott a szókincsem, ez is a válláshozadéka. Hétköznapi szóvá vált a geci, a társaival együtt. Nem csak magamban, és nem csak, ha haragszom. A gyerekek élvezik, Szerintük ez menő. Ez a geci macska oda az előszobába, ordított dühösen. Nem oda szart, az csúnya szó, az anyukám megnevelt, ilyet soha nem ejtenék ki a számon. ami macskánk nem hugyozik vagy szaréka, hanem pisél és kakil az a kis geci az, hogy ötven is elmúltam, és az anyukám régen halott, lehetne végre saját értékrendem. Talán van is ebben-abban, de többnyire még mindig az anyukám tartja a karmesteri pálcát. A múltkor meglátogattam a kisebbik lányomat, Dorkát alovardában. ahol olykor besegít. Azt találtam mondani, a ló hátsó feléből rendszeresen kibugyanó, és ezzel neki állandóan elfoglaltságot nyújtó anyagcsere végtermékre, hogy szar. Bántotta a fülemet a szó. Én nem beszélünk. De egy hatalmas ló óriási kupac örülékére csak nem mondhatom, hogy kaki. Hogy hangzana? nem akkor mi? Trágya? Fécesz? Örülék? Az élet ilyen bonyolult egy ilyen kiskérdésben, hogy a fenében elenne az egy válláskor. Vizsgálhatom magam hónapokon át, hogy mit érzek valójában, mi van a mélyben, mi van a harag alatt. Egy valami biztosan, gyötrelem. Véget nem érően. Különben egyáltalán nem, Geci. Ez csak a haragom, ami ebben a formában jön elő belőlem. A haragom viszont hozzá ezért most ő a geci. Na, no, valójában ebben ártatlan. Kétségem futnak az érzéseim. Vannak a mesztelen érzések, amik. annak, amilyenek. De a gyanakvó megfigyelője nem sejti, hogy vannak olyan érzelmeim is, amik viszont megcsalnak. A mi házasságunk jó volt. Ismételgetem magam, miközben rugdosom a lehullott diókat. Vagyis, hát éppen ezen töprengek hónapok óta, hogy mi volt benne valóban jó, és mi az, ami önállítás. Ahogy körülnézek a többi házasságot látva, feltétlenül jónak gondolom. Például de de, nem veszekedtünk. Erre persze most már nem vagyok annyira büszke. Végeztek egy kutatást. Baj 18 évig kivették nyomó házas párok sorsát. Akik veszekedtek, azoknak a többsége máig együtt van. Míg a látszólagos harmóniában csendesen élő párok majdnem minden váltak. Készen kell állni arra, hogy szembesüljünk a problémákkal, vállalni a vitákat, a konfrontációt és ezzel esélyt adni a változásnak. Ki kell adni azt, ami bennünk van. A konfliktus kerülés a kapcsolat halála. Én most készséggel kiadnám a haragomat, de nem tudom kinek. És hogyan. Éh, jobb a diókon bosszulom meg sérelmeimet. Talán az önsegítő csoport segít. Már az is megnyugvást adott, hogy nem vagyok egyedül. Más is válik, nem csak én. A vezetőnk a maga is elvált asszony. Az első alkalommal megtanított bennünket relaxálni, meditálni. Azt állította, és sokat segít. Erre Kálmán, az egyetlen férfi a csoportban kijelentette, hogy ő a részéről bármire hajlandó, ami segít abban, hogy ne a vállásán egy egyfolytában. Például, ha azt mondjuk, hogy matróz lépésben közlekedjen az utcán, már hazafelé úgy fog menni. Róssz nem. Így ezt a rákondrázni. Én még bungee jumpingról is leúranék, lelkendezettem ma. Én átsétálnék a temetőn, éjfélkor suttogta Erika, és megborzongott. Én pedig megölelném, megpuszilnám a férjem szeretőjét. Nagy képűsködött Kata, de már a gondolattól is kiült az undor az arcára, mire mindannyiunkból kitört a rölgés. Én annyit mondtam, odaadnám a felekirályságomat. Erre meggyanúsítottak, hogy tulajdonképpen nem is akarok megszabadulni a szenvedéseimtől. Olyat ajánlottam, amim nincs is. Tiltakoztam. Én, én, én tényleg mindent megtennék, hogy végre megszabaduljak a folyamatos fárasztó agyalástól. De azért szöget ütött a fejembe a dolog. Abba az agyalósba. Amúgy a relaxációs gyakorlatnak az a lényege, hogy szakítsuk magunkra egy kis zavartalan időt. Legalábbis szélvény, így magyarázta. Há, na, ez itt meg is bokik, harsogtuk kórusban. Az a feladat, hogy ülve vagy hanyatvekve a szemünket becsukva sorban ellazítsuk az izmainkat. Mikor már eléggé ellazultunk, el kell képzelnünk, hogy egy tábortűznél üldögélünk. Szilvia azt kérte tőlünk, hogy csináljuk ezt rendszeresen, mert nagyon fontos lesz, hogy mi minden fog történni ott a tábortűz körül. Végül még arra is biztatott bennünket, hogy írjunk naplót. Fejezzük ki írásban is az érzelmeinket, mert az sokat segít a megértésben, a feldolgozásban. És én elhatároztam, hogy lelkiismeretesen végcsinálok bármit, ami bárki szerint segíthet. Vagy tíz éve költöztünk Ófaluba, szerintem ez a város legszebb része. Amúgy itt nőttem fel. Ófalu tényleg elég ó... A központ, ahol a belvárosból érkeznek a buszok, villamosak éppen úgy fest, mint ötven éve. Nyerekkoromban. Ugyanabban a kocsmában itta le magát a nagyapám a sárga földig, a titokban eladott ágyneműk árából. Mit sem tudva arról, hogy a nagyanyám abban rejtegette megtakarított pénzecskéjét, ahol a mai nagyapák teszik ugyanezt. Még a rozsdás cégtábla is ugyanaz. Ha ütött-kopott betőire nézek, olyan, mint a gyerekkorom színeinek, illatainak ismerős melege burkolná körbe a testemet. Mellette a hentes, ahol nagyanyámmal megvásároltuk a vasárnapi rántott húshoz a karajt. Szemben a papírbolt, ahonnan az első füzeteimet és ceruzáimat kaptam. Persze a családi házak már nem ugyanazok. A Mikis kis szobakonyhánk helyén egy pazarvilla áll, de ez elmondható majd mindegyik házról. Már a ófalú elegáns környéké vált. A jobb módú menekülteké, akik a város füstjéből érkeztek a tiszta levegő és még a nyárutón is élénk pompázó erdőkkel körbevett ófaluba. A mi családunk meg most épp ófaluból menekül. Elhagyjuk mindannyian a házunkat. Először Barna ment el, egy közeli kisvárosba, Dunakeszire. Jobb életet álmodni Nusikával, no, de nem sokára én is elhagyom viharvert otthonunkat. Lomtalanítok, hetek óta, szívos könyörtelenségkel. Minden egyes zugatát kutatok, minden fiókot kinyitok, minden dobozkába belenézek, és mindent a kezembe veszek. Kihajítom, amiről úgy gondolom, semmi szükség rá. A rengeteg könyvet egyenként átnézem. Elkülönítem azokat, amiket szeretnék magammal vinni. Azokat, amik maradnak, és azokat, amik felett már eljárt az idő, és jobb megszabadulni tőlük. A gazálházat, a kamrát is átvizsgálom, és kíméletlen ítéletet hozok minden kacatról. A konyhában szelektálom az edényeket, kihajítom a csörba bügréket, és soha nem használt vásári műtyűröket. Kiselejtezem a ruháink egy részét, és még az oknikat is, a fehér nemüket is átvizsgálom. Nem érintenek meg a múltunk emlékei. Szorgoskodásom közben próbálom megérteni magam. Ez a krízis remek alkalom arra, hogy végre szembenézek önmagammal. Felszabadultságot érzek. A kis csikó érezhet így, amikor kiszabadul és önfeleten ancúrozik. Nem hiányzik barna az otthonunkból. Nem hiányzik az ágyunkból. Friss levegőt hódult be a házba, a tüdőmbe, minden belső szervembe. Kiegyenesedett a hátam, derűsebb az arc kifejezésem. Újabban gyakran táncra perdülök főzés közben, már ha táncnak lehet nevezni azt az ugrabugrálást. A gyerekekkel, dorkával és ábellel sokat viccelődünk. Ennyire nem hiányzik az az ember, akivel együtt éltem húsz évet. De hiányzik. Ami működött köztünk. Ami nem működött, az viszont nem. Nem hiányzik a házból a kontroll, a készültség, a szolgálat. Nem hiányzik a vele megélt intimitás, de hiányzik a barátsága, hiányzik a társasága. Hiányzik, hogy megosztom vele az örömömet, a terveimet, a szomorúságomat. Hiányzik a megértése, hiányzik, hogy elpanaszoljam neki, hogy nagyon hiányzik, ami hiányzik. Hiányzik, hogy megértsem valaki fél is akit én is megértek felszóból. Hiányzik az ő tisztelete, megbecsülése. <gül> az én kivételességem tanúsítója. Naponta eljárok sétálni. Általában átvágok az utcánk végén kezdődő nagyréten, majd az erdőn keresztül. Egy mély szurdok mellett elhaladva feljutok az egyik közeli hegy tetejére, a látóhoz. Mostanában azonban inkább csak a kertváros utcáin csatangolok, és nézem a kerteket, hogyan változtatják meg őket az évszakok. Most ősz van. A lábam alatt Dióroppan. <gül> Micsoda nagyszerű növény. Rétegesen öltözködik, gyerekkorom óta ez jut az eszembe róla, meg az anyám, aki engem is erre tanított, mikor még kislány voltam is, éppen nem a szép beszédre próbált rávenni. A diók eleinte fázósan beburkolóznak egy vastag zöld kabádba. Aztán lassan-lassan bontogatni kezdik magukról. Majd végül hopp, egy merész ugrással kipotnyannak belőle. Ott hövernek a földön. De még mindig fel vannak öltözve, mondjuk úgy alsóneműbe. Az utolsó réteget már nem adják oda olyan könnyen, mint a felső ruhájukat. Meg kell velük küzdeni érte, mint egy vonakodó szűzlánnyal. Én most nem óvatoskodom. Lényegre török, mint egy macsó. A sportcipőm sarkával feltöröm a legszebb diót, és előre örülök a rámbáló élvezetnek. Aztán csalódottan nézem a jutalmamat. A kívülről gyönyörű dió belül rohadt és férges. Val, mint én. Kévül egy helyes nő, mosolyog, teszi a dolgát, réválkozik a gyerekeivel, jön, megy. Előadásokat, csoportfoglalkozásokat tart. Belül, meg ruhad. Rohazt a harag. A keserűség. Sét a közben megcsördül a telefonom. A legjobb barátnőm hív. A Judit érdekes enyéniség, akárcsak a férje. Mindketten sikeres közgazdászok voltak, aztán egy szép napon oda mindent, ami addig az életüket jelentette. Judit érdekes egyéniség, akárcsak a férje. Mindketten sikeres közgazdászok voltak, aztán egy szép napon oda mindent, ami addig az életüket jelentette. Felpakolták egy terautóra a holmiaikat és a három rakoncátlan gyereküket, és elmentek vidékre. Sokáig a nevét sem tudtam megjegyezni annak a falunak, ahova költöztek. Csak úgy hívtam, hogy az Isten háta möge. Rájöttek, hogy az nem megfelelő életcél, hogy egy multicég nyerességét növeljék, méghozzá olyan tempóban, hogy egymásra idejük sem marad. Az Isten háta mögé nevű faluban aztán virágzó kis gazdaságot hoztak létre pár év alatt. Igaz, nem kerés munka árán. Judit kitanulta az állattartást, van tehenük, birkájuk, tyúkok, nyulak. De nem csak ennyiről szól az életük. Judit elvégzett közben egy teológiai főiskolát, és most lelki gondozóként tevékenykedik. A férje pedig a környékbeli átrányos helyzetű gyerekeket próbálja felzárkóztatni a tanulásban. Mindent megtesz azért, hogy életben tartsan. Elnevezte magát hangulatjavító szolgálatnak, és a fejébe vette, hogy kötelességtudóan rendszeresen rámcsörög. Itt a hangulatjavító szolgálat. Ha jól sejtem, épp szomorodni tetszik. Nem, kérem, a legkevésbé sem tetszik. Meg tudná akkor mondani mégis, mi készteti a szomorkodásra? Jó kérdés. Netán kedvét leli a szomorkodásban? Momentán a haragban lelem inkább kedvemet. Haragban? az nem az én asztalom kérem átadom az ügyét a harrak szolgálatnak 30 napon belül jelentkeznek viszontlátásra minden jót és van képen letenni már megmerem mondani távolabbi ismerősöknek is hogy válunk válaszként a legtöbben rámzódítják saját házasságuk titkolt keserveit hát Júlia, az az igazság mi úgy élünk egymás mellett, mint két idegen. Kizárólag a praktikus dolgokról váltunk pár szót. Csak a gyerekek miatt vagyunk együtt. Nem értjük meg egymás semmiben. Állandóan veszekszünk Képtelenek vagyunk normálisan megbeszélni a dolgokat. Döbbentem fedezem fel, milyen jó házasság volt a miénk. Mi beszéltünk. Nekünk közünk volt egymáshoz. Mi megértettük egymást. Mi nem voltunk egyedül a világban. Volt kivel megosztanunk az érzéseinket, kétségeinket, terveinket, vágyainkat. Lelki, szellemi társak voltunk. Akkor mégis miért jutottunk ide? Valami baj lett a szeretet áramlásával. Nem lebegtek már a levegőben a szeretet részecskék amit annyira érezni lehetett a házasságunk elején. Nem vágytunk már egymás érintésére. Nem tört fel bennünk spontán a késztetés, valami melegérzés, ami arra sarkalt volna, hogy megpuszítsuk, megsimogassuk a másikat. Csak az összetartozása, magától értetődőség érzése maradt meg. Az elhidegülés túl erős szó. Ez így nem igaz. Inkább úgy mondanám, Elhalkult a házasságunk. A szex már nem volt érdekes, nem is erőltettük. Megmaradt viszont a békés családi légkör a baráti kapcsolat. Nem is akármilyen baráti, hanem sokat próbált jó barátság. Na nem több. Szépen beszéltünk egymásról, és szépen is gondolkodtunk. Ezt a megértést az egymás iránti tiszteletet irigyelték az emberek. A stabilitást, a megkérdőjelezhetetlen tartozást. ez egy jó házasság, mondtuk, és így is gondoltuk. Jó, persze nem tökéletes, messze nem, de mi van ezzel a szex dologgal? Vajon ez nagy baj? kérdezgettük egymást. Lehet, hogy nincs ezzel semmi baj, hiszen egyikünknek sem hiányzik, egyikünk sem akarja. Nem lehet, hogy jó, ez így, ahogy van. Nem lehet, hogy ez normális már ennyi év után nyugtatgattuk mindketten a másikat. Próbáltunk változtatni. Mindig mindent megbeszéltünk, úgyhogy ezt is megpróbáltuk. Kísérletező pár voltunk. Nem adtuk fel könnyen. Beszélgettünk, gyakran elutaztunk egy-egy hétvégére, elmentünk még tantra tréningekre is. A hétköznapokban azonban nem ápoltuk eléggé a kapcsolatunkat. Éreztük, hogy valami nem tökéletes. Többre vágytunk, még ha nem is tudtuk pontosan, hogy miben szenvedünk hiányt. A férjem egyéb más tevékenységei mellett pszichológiát tanít az egyetemen. A fiatal lányok döngicsélnek körülötte, de nem csak ők. Az irodából is belógnak az előadásaira. A könyvtáros, az adminisztrátor, a levéltáros, a postázó, ha csak tehetik. Magával ragadó elsőprő az előadás módja, telepesgéssel, élettel, humorral, elevenséggel. Ilyenkor ez a csúnya ember megszépül, csillog a szeme, szép a mosolya. Mindig nőkkel veszi körül magát. Az ebédlőben versengenek, hogy kiüljön az asztalához. Barnát akkor ismertem meg, amikor épp munkahelyet váltottam. Kirakat rendező és dekoratőr voltam, amit szerettem, de aztán... Irtelen elég lett. Lépni akartam valami más felé. Érdekelt a pszichológia. Évek óta rendszeresen olvastam ilyen tárgyú könyveket. Mondultam, jó lenne ezen a területen dolgozni. Bár akkor még nem volt diplomám, de kész voltam elvállalni bármilyen munkát, ami kapcsolatban áll a pszichológiával. Találtam egy magánvállalkozást, ahol autista gyerekekkel foglalkoztak, és épp titkárnőt kerestek. Barna ennek a vállalkozásnak volt a tulajdonosa. Teljesen új életet kezdtem akkor. harminc éves voltam, és már nyolc éve egyedül neveltem Annát és Alexet. Az első férjemtől hat évi házasság után. 28 évesen váltam el. békésen, közös megegyezéssel. Borzasztóan vágytam új társra. Újra teljes családban akartam élni. De ez akkor még váratott magára. Voltak szerelmeim, az eltelt nyolc évben, voltak kapcsolataim, de a társ még nem jött el az életembe. Nem adtam fel. Megáltalkodottan hittem, hogy megtalálom, és az eltelő évekkel sem csökkent az ebbe betett bizalmam. Akkoriban minden férfire úgy tekintettem, mint potenciális társra. Barnát is megvizsgáltam, mint társjelöltet, de aztán Elvetettem. A közös munka folyamán azonban volt lehetőségem lassan megszeretni, sőt, beleszeretni. Elsősorban az intellektusa tetszett meg. Elnéztem, ahogy fel alá járkálva diktál, hallgattam, ahogy telefonom beszél, figyeltem, ahogy tárgyal intézkedik, szervez, és lassan vonzóvá vált számomra. Később az egész lénye rokon lett, és egyre inkább megszépült a szememben. Elveszítette a jelentőségét, hogy cingár, hogy a haja idétlen, hogy rosszul öltözött. Az is hamarosan kiderült, hogy a házassága már nem is házasság valójában, csak díszlet, amit még valamilyen oknál fogva nem bontottak le. Barnának ekkoriban volt egy szeretője is, akinek a létezéséről Márta a feleség mint sem tudott. Szerencsémre a másik nő épp az én oda kerülésem tájékán döntött a férje mellett, és így Barna félig meddig szabaddá vált. Barna amúgy cseppet sem csapodáralkat. Nem inném, hogy szeretői viszonyba kezdett volna, ha nem abban vannak Mártával, amiben. Pár évvel azelőtt történt egy törés a házasságukban, hogy én bekerültem a képbe. Előtte se volt felhőtlen a kapcsolatuk, de működött. Márta is a kis cégük alapító tagjai között volt aktívan dolgozott egészen addig, amíg meg nem elégelte az együtt hajózást Barnával, és nem hagyott ott csapott papot. Leginkább Barnát. Egy közintézménybe ment el dolgozni, és továbbképezte magát. Ez elég nagy horderejű esemény volt a házasságukban. Barna szinte árulásnak tekintette, ám mégsem ez hozta a visszafordíthatatlan eltávolodást. Egy nap sétálni mentek, és amikor hazaértek, Barna már nem ugyanaz az ember volt, mint aki elindult. Azt mesélte, hogy már a törbe majd megszégyenítette őt. Egy után nincs mód arra, hogy meg nem történnek tekintsük, ami történt. Nem lehet rendbe hozni. Nincs megoldás. Vagy meghalunk, vagy messzire elkerüljük azt, aki miatt szégyent érzünk. Ha hibázunk, lehet bűntudatunk az arról szól, amit tettünk. A szígyen azonban a létezésünkről. Ezt nem lehet elviselni. Ettől fává válik az ember szíve. Ő fogalmazott így. Fává váltam. Igaz, ezt nem csupán a lelkére sütött okozta, hanem a hazugság, amelyet menedékként választott. És ami végül falat emelt kettőjük közé. Barna a magányba, az egyedülétbe száműzte magát, de eltökélt szándéka volt kiszabadulni. Úgy érezte, hogy ott, ahol nincs elfogadás, csak elutasítás, ahol nincs feltétel nélküli szeretet, csak feltételekhez kötött, ahol nincs egybeolvadás, egység, csak szembenállás, taszítás, ahol nincs megbocsátás, csak a közösítés, ott neki nincs helye tovább de tudta, hogy egy válás maga a pokol, nem akarta átélni azt a fájdalmat, amit az első házasság az futása után élt át, hiszen akkor majd beleőrült a szenvedésbe. Nem, ez soha többé nem akarta. Ezért döntött úgy, hogy nincs más választása, mint a lassú leválás. Előre megfontolt szándékkal, évek titkos munkájával, a saját tészkörmével válta magának az alagutat a fény felé. Márta elközben nem gyanított semmit. Amikor megjelentem, Barna elérkezetnek látta az időt a robbantásra. Én már csak azt láttam, hogy nem házasság az övék, ezért nem volt bűntudatom. Úgy hagyta ott a korábbi életét, mint zuhanó repülőt a pilóta. Katapultál kilőtte magát. Mártanak nem volt semmi beleszólása. Még annyit sem tehetett, mint egy diakos, aki az utolsó szó jogán legalább még elmondhatja, ami a szívét nyomja. Könyörtelen, kíméletlen elhagyás volt. Amikor pakolta a hulmiát, Márta zokogva karolta át a nyakát, de ő csak állt mereven, életlenül lógtak a karjai a teste mellett, mint egy üres kabát ujjai. Engem is odavitt... Nem fel a lakásba, csak a lakás elé, ahol Mártával találkozott. Tudván tudva, milyen fájdalmat okoz ezzel neki. Nem, talán mégsem tudta, hiszen fává vált a szíve. Varna elmesélte, hogy miket mondott rólam Márta. Mennyire lenézett, milyen becsmérő szavakat használt rám. Én akkor még nem éltem át igazi féltékenységet. Mit tudtam én az egészről? Most meg falusi libárnak nevezem Nusikát, Barna mostani kedvesét, szánalmas szerencsétlennek. Már tudom, mi a féltékenység. Akkor rosszul esett, hogy Márta engem becsmérel. Mit sem értve a fájdalmából büszkén néztem rá, nem szóltam semmit, csak fölényesen mosolyogtam. Barnával ketten voltunk, egy ellen. Mi voltunk az egység, egy pár, a szerelmesek, összetartozóak. Egy megsebzett, megalázott asszony ellen ketten. És én ezt nem éreztem, csak az elégtételt, hogy Kaján úr rámosolyogtam, hogy én egy senki vagyok. Ráadásnak tettem egy kört előtte a Barna által vásárolt kerékpárral a helyes kurta szoknyában, Barnával szövetségben. Barna tehát elhagyta Mártát a segítségemmel, elvégeztetett egy pillanat alatt. A felesége volt hat évig, a társa, akivel közösen nevelték már a három gyerekét. Gyász? Ugyan? Egy percig sem. Én akkoriban mit sem tudtam a gyászról? A kötődésről, a szeretet szálakról. Igaz. Egyszer már átéltem egy vállást, és megszenvedtem, de elhittem Barnának, hogy ha valaki már évekkel korábban elkezdte a levállást, akkor az normális, ha úgy lép ki a házasságából, mint egy moziból. Nahol egy kommersz felejthető filmet nézett meg. Hazamegy, és soha többé nem jut eszébe az egyestére szóló kis szórakozás. Hogy örültem? Fel voltam készülve mindenféle ide-oda táncolásra, visszamenésre, kibékülésre, hosszú leválásra, és nem. Egy pillanat alatt megvolt a válás. Persze, ehhez én is kellettem. Belém kapaszkodva tudott kiszabadulni a házasságából. Boldogok voltunk együtt. Barna azt állította bennem, megtalálta az igazit. Végre hazaérkezett. <gül> Milyen isteni gondviselés. Hogy nem volt még templomi esküvője, pedig neki ez már a harmadik lesz, de nem véletlen nyilván, hogy egyikkel sem az oltár előtt mondták ki a boldogító égent. Ezért most az igazival teheti meg. Márta mindenbe beleakadt, nem lehetett vele élni. Te nem, te másmilyen vagy. Te vagy az igazi. És tudod, Júlia, az ember minden kapcsolatában más Nézd meg már a bornáját. Nézd meg, mi volt mellette, és nézd meg most. A te bornád, ez. Megizmosodtam, sportolok, nem dohányzom. Abbahagytam a krákogást. Jól öltözködöm, hála neked. Jól nézek ki. Ez a te barnád. Te vagy az igazi Júlia? Megérkeztem. Közös kis könyvecskét írtunk, a szerelmünk történetét. Egyszerű, kis házi kiadásban készült, osztogattuk a barátainknak. Barna azt is beleírta, hogy Márta milyen arcot vágott az extázis pillanataiban, és hogy ez taszította őt. Figyelmeztettem, hogy ezt, ezt inkább hagyja ki, ne bántsa meg Mártát, és nem is tartozik ez a közös barátokra illik indiskréció, megalázása a házasságuknak, a, a társának, mert mégiscsak az volt mindenek ellenére. Ugyan nem úgy van az, mondta Barna. Ezek az ő saját érzései. Joga van kifejezni, ez az ő értelmezése. Írói szabadság. Ráhagytam. Mincsok mást, amivel kapcsolatban Barna meggyőző erővel érvelt. Abban a pillanatban el is hittem, hogy neki van igaza. Ez azonban még évek múlva is bántott, ha eszembe jutott, és és sajnáltam, hogy nem léptem fel határozottabban, hogy ne történhessen meg. Még sok egyéb csak a mostani fájdalmas vizsgálódásomban kerül más megvilágításba, addig ez a helytelen lépése első pillanattól látható volt a számomra. Hogy te És én? Én miért hagytam? Márta eltűnt. Örökre. Soha többé nem bukkant fel Barna életében. Később ment egy új zélandi férfihoz, és még az országot is elhagyta. Azt gondolom most már, hogy örökre leírt a Barnát, kiradírozta még a múltjából is. Márta különben állandó vendég a fejemben. Ha nem tűnt volna el, szinte nyomtalanul felkeresném, és bocsánatot kérnék tőle az ellen elkövetett bűneimért. Két évtizednek kellett eltelnie ahhoz, hogy elég tétellel szolgálhassak neki. Akkoriban mindent barna értelmezésének a fényében láttam, de ez többé már nem ment fel. Az a nap, amikor teljes súlyával megértettem, mit követtem el Mártával szemben, igazi pakol volt. Könnyebb is. És kevésbé fáj a másikat hibáztatni, mint szembenézni a saját hibáinkkal, bűneinkkel. Neha meg is van a szándék, hogy feltárjuk a saját felelősségünket. Olyan gátak, lelki-védelmi rendszerek működnek az emberben, hogy sokszor a közelébe sem kerül az igazságnak. Látom már, hogyan működik az önbecsapás. Most sokszor én is tetten érem magam, hogy nem vagyok őszinte magammal teljes mértékben furcsa, alattomos kis teremtmény az önámítás. Észre sem vesszük, meglapul a lelkünkben, és onnan vezett évútra gondolatokat, érzelmeket, mint egy árruhás forgalom irányító. És mindez csak azért, hogy jobban érezzük magunkat a bőrünkben, illetve dehogy jobban, csak hogy elviselhetőbb legyen. Iskolai szünet van, nem kell elvinnem a gyerekeket suliba, mielőtt neki látok az ebédfőzésnek. Kihasználom a lehetőséget, és sétálok egyet. <gül> Varjú csapat kísér egy darabig, aztán nagy hangoskodva megpijennek a fák ágain. Púpos hegy felé veszem az irányt, pereszimatolok az ázat föld levegőbe. Erős a szembeszél, előre kell szegezni kicsit a fejemet üres telgeken gázolok át. Még egy ösvény sincs. Csak a vastag növény takaró az ázott földön. Szeretem az elhagyott telkeket. Van bennük valami romantikus, gyermekkort idéző. Beérek a magas fák közé. Szorongás fog el, mint mindig, ha sűrű erdőbe érek. Nem tudom miért. Az állatoktól nem félek, és embertámadásától sem tartok. Talán egy emberi szem által nem látható, nem nagyon is élő másik világ létezését érzem. Hm? A fákét, ezeket az élő körülöttem, és a többi teremtményét a fák között. Összefutok egy ismerőssel, a kutyáját Nem Nemrégen halt meg a férje. Felhívott egy kolléganőm, meséljé. Mondtam neki, hogy mi történt. Részvétem felelte majd. Azonnal mesélni kezdte, milyen boldog a kisunokájával. Azt reméltem megoszthatom a fájdalmam. Eljött nekem kellett osztoznom az ő boldogságában. Vanaszolja, majd válasz sem várva a kutyája után iramodik. A megosztás vágya, igen. Én is szeretném kikiabálni a fájdalmamat minden barátnak, minden ismerősnek. órákig beszélnék a méltánytalanságról, ami engem ért de nem tehetem, megint tele vagyok a barna iránt érzett haraggal, de nagy erővezítéssel igyekszem tisztelettel beszélni róla, mindenkinek. Hiszen tisztelem is, csak csúrik vagyok fájdalommal. Félek, hogy igazságtalanul vádolom, hogy becsmérlően beszélek róla, ezért azt a megoldást választom, hogy inkább nem is találkozom a távolabbi barátainkkal. Egyre más ajánlják fel segítő szándékukat, szívesen meghallgatnak, mondják, ha arra van szükségem. Visszautasítok mindenkit. Még nem vagyok olyan állapotban felelem. Félek, hogy nem olyan hangon beszélnék Barnáról, mint ahogyan ő azt megérdemli. Megígérem mindenkinek, hogy majd jelentkezem, majd jobban leszek. Elmondom, hogy nagyon szép volt a házasságunk. Sokat adtunk egymásnak, szeretettel őrzöm a szívemben az emlékét, de most... Úgy látszik, másfelé kell tovább mennünk. Néhány közeli baráttal azonban másképp vagyok. Ha velük sem tehetném, biztosan megbolondulnék. Nekik kesergek, ha valami új sérelem ér. Elpanaszolom, és igen, néha tiszteletlenül beszélek barnárul, Például azt mondom, elfehéredő ujjakkal kapaszkodik a nőjébe. Ebben megvetés van, utalás az életképtelenségére. A azután szégyenkezem, megbánom, rosszul érzem magam a bőrömben, elural az érzés, nem vagyok rendben. Magyarázkodó mentegetőzöm, visszaszívok mondatokat. Védelmembe veszem barnát saját magammal szemben, és magam ellen érvelek. A barátaim megnyugtatnak. Júlia, teljesen normális vagy, sőt, Igazából ember feletti, amire képes vagy, ebben a helyzetben más meg se tudná közelíteni. Mm. Szükségem van erre a megnyugtatásra. Kell a megrogyant önértékelésemnek. Hiszen mi más lenne a barátok dolga egy ilyen krízisben, mint visszaadni az elveszített önbecsülésünket. És ők csinálják, adják, teszik a dolgokat. Becsülettel. Sietek haza, mert tudom, hogy Ábel hiányol. Dorka minden szabad percét a lovardában tölti. Picikora óta megőrül a lovakért. Ábel viszont azt szereté, ha ott vagyok a közelében. Iskolai kis előadásra készül, ami a gyakorlatban úgy történik, hogy a kis játszik a számítógépen. A buzgó anya pedig ott ül a szobában, az ágyon, és felolvasást tart Michalangelo életéről. Egy alkotást is kell készíteni, anyu, mondja kelletlenül. Jó, ötleteljünk. Mit szólnál hozzá, ha, ha olyat csinálnánk, hogy egy kupola alatt álványokon dolgozik a művész? Hm? A kupola lehetne egy műanyagtál. Az álványokon fog ülni Michelangelo egy bilin, és fest. Bilin? Szórakozol? Miért bilin? Mert annyira lázasan festette a szikszuszkápolna mennyezetét, hogy lejönni sem volt kedve, és inkább felvitt egy bilét. Olvastam az életrajzában. Tehát ott fog üldögélni Michelangelo az éjjeli edényen, is festeged. De mit? Egyszerű, a kupola belseje tele lesz grafitivel. Zseniális!